Intåget i Jerusalem. Kapitel 12 verserna 12 till och med 19. 12 Nästa dag när det är många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem. 13 Tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. 14 Jesus fick tag i en osna och satte sig på den som det står skrivet. 15 Frukta inte dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. 16 Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom så hade man gjort med honom. 17 Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. 18 När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. 19 Men fariseerna sade till varandra: Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom.